Далі начери зарути, темніє просо. Майже зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині край лісу висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня Жайворонкова. Віють з поля чудові пахощі однестиглого зерна і польових квіток. І добре хариті на ниві, і страшно». Стала вона й не знає, чи йти далі, чи вертатися. Але виткнулась десь далеко зжита червона хустка жіноча, і Харитя згадала й хвору маму, і чого прийшла. Вона подалася стежкою межи жита. Як тільки Харитя увійшла межи жита, гарний краєвид зник. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці над головою меже колосками, як биндочка синіло небо. А з обох боків, як стіни, стояло жито й шелестіло вусатим колоссям. Харитя опинилася, наче на дні в морі. В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла до гори по стабленню жита і розтулила свої білі, делікатні квіточки. Харитя мимохіті зривала дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знає свою ниву, ось і рівчак той, що промила весняна вода. Харитя поклала торбинку, взяла в руки серп і почала жати. Тихо навкруги. Тільки цвіркун цвіркоче в житті, шелестить сухий колос та інколи запідпадьомкає перепелиця. Жне, Хариті, але якось не добре йде робота. Довге стабло путається, великий серп не слухається в маленькій руці, колося лоскуче спітніли личенько. Аж ось щось наче впекло Харитю в палець. Вона вихопила руку і побачила на пальці кров. Серп випав Хариті з рук, лице скривилося з болю, на очі набігли сльози. І Харитя от-от заплакала б гірко, коли б не згадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона кров з пальчика, спідничкою, затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня, кола, босі ноги аж на плач збирається Хариті. Під великими краплями падає на землю, а бідна дівчинка жне та й жне. Якось обернулась Харитя назад, щоб покласти нажату жміньку, глянула навкруги, і страх обхопив її, адже вона одна на ниві. Ану, який страх вискочить із жити, і задушить її. Раптом фур. Перепелиця порхнула перед самою Харитою і, тріпочучи короткими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке, сите тіло. Серце закалатало Хариті в грудях з переляку, далі наче спинилось, і Харитя скаманіла на місці. Однією рукою стиснула жміньку жита, другою серп, лице пополотніло. Здорові сиві очі з жахом дивилися в жито, за хвилинку Харитя трохи відійшла. Серце знов застукало в грудях, Харитя наважилась тікати. Стежкою наближались дві молодиці. Харитя постерегла їх, знов нагадала недужу, бідну маму і, схиливши русяву головку, взялась до роботи. Вона мусить вижити жито, вона мусить потішити свою добру, нещасну маму. Молодиці наблизилися до Харитів, пізнали її і глянули одна на одну. «Ти що тут робиш, Харитю?» – спитали разом. Харитя здригнулась, підвела очі на молодиць і засоромилась. «Жну». Мати слабі лежать, нема кому хліб вижати. З голоду згинемо зимою. В голосі її тремтіли сльози. Молодиця знов глянули одна на одну. Бідна ж ти, дитино, бідна. Враз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері, дуже заболів той пальчик, що втяла серпом. Заболіли ноги на коліні стернею. Згадався, переляк недавній. Сльози, мов град, посипалися на землю, і Харитя, голосно хлипаючи, заридала Молодиці кинулися до неї «Що з тобою, дитино, Не плач, перепілочко, мати твоя дасть Богу дуже, а жито ми вижнемо, не дамо вам згинути з голоду, ну не плач же, квіточко» Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали «Ходімо зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину» Молодиці взяли за руки Харитію і подали стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо хлипала. Незабаром Харитина мати одужала. Молодиці вижали у довинежи, то хрещений батько Харитин звіз хліб у стодолу. І сироти вже не боялись голодної смерті».